شلی وی کتاب دی او بلغه جاءه تو د قسمی چراغلی دی تا رسل او پیغمبران وی بلیج بهینات مخکاروم وجودو مخکاروم وجودو نو په ماکان لود وی نیو منو چی معنی رول وی بے ماک ذبو پس او د هغه باندې چی کفر کړو من قبلو چې دی کافیرو رم بيدنا سود د پیغمبرانو په خپل کفر پاتې شو کو ایمان رول اون په خپل کفر پاتې او کدان کم تک کرنګي یت با الله مہر لدي الله على قلب الكافرين پرځنه د کافرو څنګه هم تکرنګي چې او هم معجزات ورəsi خېو پیجړي چې دا پیغمبر د خدای دی او بیا ميمان را ونیو دم د مخرم مطلب دی کبل هه هم مطلب دی دا د مخرمانه دل تخوی کړل لکه نل پکوچ وما وجدنا منګه بیا مون نن مونطلا د اثرهم دا فارغ اکثرو خلکو من عہد پیغي وفاه په ها من وفاءن بی عہد وفاء په وادي چې اوسط بره بكم هغه بعدي باندې وک وفاکړي نه راکړي و, و سر ان وجدنا دا سري او شاندار بیا مونتي دا, دا خلکو لپاسکین نا فرمان نه په عادی ماتولکه وا دې ماتکل دا الله په کوي دا واستری ندا اغاز او اجمال د واقعي د مصالح اسلام دي او بیا کا خیر تفصیلا او د تر نیمه سفاره نو په څه امور ته دي دومره پیږه اول وره مصالح اسلام نه مو جزیدی ذکر شوي دي یو سر پینشته یو امو جدانشتا چسدی اغا سورة یونس مبارک که رب ما نتمس على موالهم وشدود على قلوبهم دقا تمس جده کنا تمس چه د ده سروزر و سپینو زرو نگچ جوڑ شوا بلاید نعباس آئی یو امو جدانتا سورة یونس که او اتنوانا دلتا ذکر دی اولا قد آتینا موسا تیس آیاتین پا پینزر لسما پارک جراغ دی اغا دردی نا حضرتن پیغه اتو وعده تلځی کړی دی خو څو تیار اپکي الله پاک هیڅ څومره من با دي پښته دی پیغمبران دا شنو حلی سلام دي کود له سلام دي لو ته سلام دي پیږي شوای بالا سلام دي موسی عليه السلام بیااتینا پخپلنه موجذاتو بیااتینا تسعود پخپلنه موجذاتو دمرغ وليک فرعون ته دا فرعون دي سو ولید ابن مصعب ابن ریان دارازه جی او ملئی او دادسر دا دارانو تا نو پا ظلمو بحا نو دوی پی ظلمو کو کفرو بحا ولی کفر ظلم دیکن دی او ظلمی پوکو کفری پوکو نو پنظر تب پی کروکا شکای پا کان آتومت المبسدین شا سرنگی فو آخری انجام و خاتم دا پساد کون کو حالات شکنا پا دریا ملوک لکا لومی فقال نا تفصيل ده هغه د hayat مبارک اجمال دي اوس تفصیل د واقعا شروع شو فقال موسی او موسی عليه السلام يا فرعون اني رسول رب العالمين جزب اورشتاده شو ده پیغمبر ما رب العالمين ده طرفنا حقیق پیگی لایق ما دې کې حقیق حریق ما او یا حقیق تق و ما او پیگی انا الله اقولا معجزہ نبی اما علاللہ با الله باندې الا الحق مگر رشتہ خبره ن پې کنا یعنی ز نسبت ترشتیو ورته کومه د دروغو نسبت ورته کوم قضیت کوم د پیغمبر لپاره معجزات وی دي تاسو تماره تکړي به بی بې یقیناتن په معجزې سره چې نه معجزات دي مې ربکم ن فارسل لا ولنا خبر دا چې دا قندغه لمن اخلاص کا ها تر ټول غلامان کړي کنه کار نه بي ټکول اته دې استي وطن صدې شام دي نو یوسف نے سلام دلته کراغي نده کې وجنه بیا بچو نو په ارسل تو کا قدمه سره مئیه زمصر شام تا بنی اسرائیل پريګي او د خپل غلامان عذاب کا قالا دوقتوچ ان کنتا کژت ايتو جيتبه ايتن تارق درا تکري په موجدې نزه موجد قدم تک فأت بها تناتگو که بدیسرین كنت من الصادقين پی دا ور رسالت مفألق عصاه وی غردول مشاخ بلا داج معجزه برائے ترہیب دا دا کومه معجزه دا د ترہیب دا پانا دا نه ی رول دا پانا دا وی کولم مشاخ بلا نه پای او په بلځه د نوایا دا پا ابتدا کی جان دے بیاں صوبان شو یا وایا پا پیگی پا دا دا وجود پا اعتبار بانی صوبان دے پا حرکت کی پشار مار بچوڑی دے جان مار مار بچوڑی پا ابتدا کی یو شان دے انتہاں کی بیابل شان چو دا شیر او یا پا حرکت کی پشار دا گا دے انتو واقعی او ونز آئیدہو پیگی اورامی وست چې کوم دی خپل لاس او په یوه لاس راو مستې دا موجوده برایي ترغیب ده ترغیب ده لپاره ده راوی وست لاس پر ته ځا یې بده زتا لاس خد اخی مبارک لاس دي زتا به ورنن نکداشي رضی الله وسلم او لپاره کې ژوند بقاو کړه دا چې ورنن نه به کو بچې सदा سي بیرو پین ما او خپل حالت ته به واپس کوو دا منور رحبر تاسو ته کلی واخا پیدا هي بيضا او تا بيزا مونسته ابي دا بنا کنه تک سپینو خاوند شعاب وو د نازلین د پاره د کتن کو قال الملکو ارازجي مصطدي پشي نو وي چې کوم دي سرداران اکابر د قوم د فرعون فرعون تا ان میچ ان هاذا چې تا کې سردار موسی السلام لساحیرن جادوگر دی او علیم دیر واقعتی په پا پنځه شهر کې لقداتچ سنگ د قصیدا <تصفح> نو په کې او سرداران د دب په کې د باچا وزیرانو د ها سره حاملوی کني ملاوي هغه په بیبی ګر دی قماته ساحر کړ دې اته چ سنگ غبې نن د قصیدا لیکن مرکول خندی بلکې مقابله و سره وکړه یریدو دی اراده لذي په دانی د پیغمبري ان یخرجکم چتا سو اباسی من ارجکم د دې خپل چکم دي سنا د دې خپل خار نه پدی به بسحره بل د کراغدی په سورۃ شعراء کې په قوت تخفل جادو اخدی د پتره چې په قوت جادو کوي په سری سړی د خار نه سوکستی نشي کوي نا پاند دیږي نپمازه ته امرون نو دې تر وی قار فرعونو پمازه ته امرون تاسو ماته سمشوره مقابلو کوي مقابله وسرو کوم کسړې جواب کوي په اعتبار د اول چې مقابلو وسرو کومه کمړې کومه مومن کې برابرې کنا وکاله فرعون زرونی اتل موسی او لیدعو اغادي کڼډي یال پکې تسرې دپېټ کولې د دې تأم ګورې د تبجون ټکي کپټ کې دي قال فرعون پما ذات امرون ا تأمرون پمانه رسیدې د سره به مشوره ته سمشوره کوي قالو اول سره شکه اول سره جواب کې چې مقابله پکاره د مرګ نه د پکاره او ارجې ټیګه تاریخ مقرر کا تاریخ تاریخ ورکړه موخر کا کار د دو ملکوي ما او واخا تاریخ فدر ک دتا او د ضرورت موخر کا امر د دو د ضرورت شعبان السلام دی او ارسل اورا الی کا فلمداین ټیګه پمداین د مصر کې علماء لیکلې دي چپا مصر کے ذر خارو لکه خار او خار دے مردان بل دے پی خور بل دے چا صدب بل دے نو خار بل دے دا وی ذر خار دے ذر خارو نجی را اولئے گا پا مدائنو کے پا خارونو کے حاشرین راجمکون کی پولسو چتاتر ساحران راجمکی یا اتوکا چتاتراتگو کی پی قل ساحرین پا ارجا دگر علیم چه واقف و ماهر بی پاپا نیسے ارکی مجوابی ترکی پا ترکی اصلا لیکن اولمون اولی کلی دی چه کسانی را گھنک دا دنیا پسی اولیگر دا مشران او دا دا پولی بی ساحرانی را گھنک نو کنا اور ایک سر سری چیسوں نے دی ابی ابیا ځار کسان نکدان د خپل جنپو دی اگر چې مور خبرې پکې دي دي باځدا ویو زره نجات وی دي ټیکټ نوزو اته روان تامه چې کور یاد لराई د دم یقین دی چې حق دی ګنۍ یو سړې د پارول یا بیا در راولي یو را ورک موس پیټی نو د د د دی دا معلومی کی چې دی ګورې مصالح اسلام تدا خدای پیغمبر وای زکه مړه دادو نډیر راځه ما کوي غن یو فکار دی پس هغه یو عالم زره یو سلیم ما مناظره کوي تاسو نه چټول مناظره کوي لګی نو یا کو مناظره نشه کړی که دا څه نه دی راځه ته پلي پاین راکړي یا توکا چتا تمرا شی بكل تا تنا ته او بجا اسحرتو سحر جمعه د سایته له په جره جمعه د فجر دا په کاره جمعه د کاچل دا طلبه جمعه د طالب دا د شذ په پس را دي چې کوم دي سحرا سحران فرعون ته نو قال بيو درخاص پیش کو چې ان لنا ل اجرا زمنګ د پاره بمزډوري وی اوجرت په وی قبس وبې ان كن نا نحنو غالبین چې ته مونږه غالیب په مصالح سلام قالو نعم او اجر خوشت جيشتا وان انكم لمين المقربين دا پ اجر بني شيوا خبر دا ورنعم لكم اجر داس وري مسقوم کي سوال کلمات جو جواب ني نعم ثمن لكم اجر او بل فقيدا علاوه دروانه چ وان انكم تاسو چي لمين المقربين تاسو د مقرب تاسو به دربار ته د ټول نمخ کي با معنی حل شید قانو ندیو تاوی چیا موسیٰ علیہ السلام بس راز دا سوری عدب ایکردی شبیر حمد چیویر دی چدی چی اویو ضرور کسانت و ایمان ورکو ولی ورکو وی دی سوری عدب وکو از خدا خواهم توفیقی عدب که بی عدب محروم گشت اس پدلی راب ناقا سوری عدب ایکردی سوری عدب گوری نا شبیر حمد چیویر تلیگری دیوی امان امان محضوب امان قال رزي محمد صلى الله عليه وسلم ام انت القيا يا بتغور ده خپل امسا ام انت القيا اسواكا هيك کنه نحن الملقينا عصينا هيك کنه يا بمن وګورځون کی مقال محمد صلى الله عليه وسلم چې القوا تاسو غوته وې دا خو پیغمبر د خوده امر په جادو امر په جادو امر بالبحشاري نو موږ وایو چې امرې په جادو زکه وکاو کو چې اظهار د حق بغیر د دینه کیدی شي او څوک مصالحه تر مخه خپل معجزه خارکی ندی بو چې موږ نخ خارکاو نه اظهار د حق پونشي نو چې وی مخ خپل جادو خارکی نه داګه د پاسه ب معجزه نه شي نو د دوی شعر ب با باطل کی نه حقا ته حق او طال د باطل برش په نو دا پروا نه ندی اغه جوس کنا یو شری دیو دغه ا ته پدې د کینو نه و نه او بنیشتا بل <سؤال> څه شي نشته انس شرابو غټوم پچی جایز دی کپه بدن باندې اکیله <سؤال> رو خطه ده دا یکی لیکي دی امر آغا دانا چاغه د سن <سؤال> بدن خوي چې په شته دادغه وې کانسره دی کسرې دا وتوی بدن خوي نو چې دا غوې رزان پرې کې پروان دی دا دام ده بس راځه نو قال موسى عليه السلام شي القى تاسو غور ده ارکل چې دیو غور دو نظر بندي وکړه اعین الناس پسترغو د خلکو نور په خارج کې اومده غره سیبي و یو ار یو شری شری هو مساويه سره سیبا کې رسېوی امساګا نیو خود دیس ترگو تدا چه اخکاری دنوا این قلام د حقیقت نشتا آو. ها ایونا نا سوا نیزان پی که اگوری داقا پر اختی پا ما بین دسو او د دس چهر که او استرخبوهم پی که او بی یر اول دیس آخران خلق لغا او اللہ پا کوئی و جاؤو عظیم او کو پجادل وی پد د دې پر ځان کې نه پنفسه الامر کې نه پنسپت سره ته موجه دی ته او وحینا مونږ وحی راو لیکله اله موسی عليه السلام ته تفسیری جریږي دي صدا ای برق واقعا قد ان يكون القران كله موسی حافظ ابن جرید وی چقریب وی چسو چې قران ټول موسی موسی به بس صدا ای برق خبرې دي او وحینا اله ان القي دا تفسیری د وحی دې دا, دا ان تفسیر دی ولی زکه په وحی کې معنا د قول د کنه دا ان انقي چې ته اوغړ دا به اسونه کښ په نامسا په یزاهیا نه غننده کمسا تلقفو ما یعفكون یو قفیکو اغه غد دروغ او جونکری شوی د دې چې سمره د دلوغ مار یو قط کړو پېگی تلقفو دیره کړو نا غب مویش په وی وی خلکو چې قرآن شریف کې فقط نوښت پیدا و چیستا تلقفو یو قتې کوي چوکفو یم تیر کلو ما چې کو نه غ چې د کم دروغ او خمران جوړ کړی نفعو قال حق او ثبت الحق ثابتو حق او ببتلا اخره به زایل شو ما کوم ی دی چې کوم عمل کړو نفعو لیبو هنالیکہ بيګي بی مغلوب شو په د قمه میدان د قمه میدان چې صحرا ته رسید او ان قلبو یوم زینتکنو یوم زینت کنه هغه مکان یوم زینت چې په دې کې مملکه یې او او ان قلبو کې دل خار مصرطا ساغرین ذلیل او خوار او او په او ولقیه صحرته او اور دولی شو صحران توبه چې مصالح اسلام او حارون لے سلام الله تا شکران سجدہ اکلا نو دی دا ایمان دا پار سجدہ اکلا او باللانا چا با دی پی شکران تفسیر مدارک کی دی کردی چا دا دا پا دی, آن دی انقلاب حاکیقت راگی دا سحر ندی زمانگا غرصے سشوے نو دا سحر ندی نو چا ندی نو موجزدان نو ایمان پی رونو تفسیر مدارک کی دی کردی چا دی ساحران تا دی علم باتر سونا پیدا ورکلا ایمانی ورکا کوری نکا چه منتبه خیر دا علمی حق ویسونه پیدا را کئی دائی بیری دیزا لیر دا اومیت دا او پری او غدورشو ساحران من جالب اللہ ساجدین سجدکون کی قادوا امنا برب العالمین منگ ایمان او ردی پر رب العالمین رب موسا و حارون اولی زیادی که رب العالمین توحید چو اور رب موسا و حارون ری سارت چوکا تک دا دے زیادی کو او دا زکه زیاتیکو چې فرعونم داود ربوبیت کړې وکړا هغه هم امتیاز راشي قال فرعون امنتم بیهی پس تو ګورې نیمان چې دونه کسان روړو کنه تو ګورې چا مصلبې سی بی او شیخ سليمان جملم لیکلی چې د مصر باندې 1500 کال باندې کړی دا سیوا د موسی علی السلام او د هارون علی السلام نه اچا خلاف نه کړی دوم رزابت حکومت دا څنګه تنظیم شره ټول وګړه چې دغه قوم دا د خاطر بل طرفه اته زوښت به کړو خدو نصا سخته اوسره دي معنا پیرون امتمه تاس ایمان اور بدمانه قبلن حسن لكم ما تاس مشرط تاس ته اجازهت نه دي کړي او که شيما نوړي هه په پیښه راځه ا او چل دی نا فاصله تاسو د سحرات چې نوی رنګ لري په مصر کې یو بل طرفه دی پیگی د استاد او د شاگردان دی او پر تر ماواله برابر کړي دا د خلک زیقار نه پس پس چل باندې وباس بیا راکړه د زیقار نه مبا چې دا استادان او شاګردان دی یو غلط تفوه دا قشه دی ان هاذا ولیاګه سورت الشعراء کې دی لکبیروکم الذی لاستاذکم الذی د استاد او استاد دی ان هاذا لمکرن دا چګندی او پریده مکر تموه چتا سو پټ را بنا کړی دی او جوړ کړم دی په کې فل کې یعنی په خار د مصر کې د د خروج نه صحرا ته لتوخرجوا وګور دا قوم ته لکه دې کوي نو کلی تاسو پر خوذ ته تیار دی لتوخرجوا چې تاسو او ل تورج چې داسو اوبا سریر دینا ال دې سیدون کرددي په په تعالمون زردي چې تاسو بپشي چې تاسو عقیبت په س کېږي په پهعاالمونېم له عبت وپ جن او غ دادي چېلوو قطې ا دا دنقيیرو لخ ذم تي کوم ل سونهستاسو وارج لکوم مفیستاسو من خلاللا د بدل لکه خللا سرګسهپ ثم له اولي بند قم ل الناس او بیا بتا سو په شلیکه ما د ایبرت قالو امید وی چې ان الى ربنا موږ خپل پروردګار ته منقلبون واپس کی دن کی یا پمو کنه یا پمو سره یا په قتل سره واسب د دنیا قصامه شامل دا وګرب دا داولنه دا دروځي باندې دی نه خبر دا ان الى ربنا څنګه په انقلاب باندې فورن نظر فوځي ما تن کې مو تبد نگهي مننا د مننا الdaنا مگر چې منګي مالوړو اتي رنا ب مجزتي رنا پتونو پنیشان تو د خپل پرر ودیگار لما جانا لما وصللت نا رڪ چېمون ته راي روه اوس خدا ته متهوج شوو ربنا فرل اي خدا ته راواړي علينا من ع قولو بنا زمون پهزونو باې صرن ص په د صبر. جدید کی غیر مستقل نشو او توفنا او خدای ته مونږه جوابات کی مسلمانین تابعدار او گردن نهان د خپل ځان فقیکان او وقال الملأ او اوئ اکابر د فرعون د قوم ترعون تا نن قوم فرعون تا. آتا زور موسیٰ آیت پریدی موسیٰ علیہ السلام او قوم حقوم دادا چھو بنی اسرائیلی ایو پسلو فیگی چھو پساندو کی او تخریب کاریو کی پیل ارد پس مکہ چې چھ خلقستا مخالا پترا بلی او ویزرکا او پریدی تا او آلحتکا خدایان ستا خدایان سمانا دیچے پک اے دادا زیمنم دی یاد نرا منپو دیچے و سیدکا د دیده مصر نبارو موند دا, دا زېنم دي نو چې البته سوکو کنه نو د تمراتل سیدي به لا او شوک چلیږي ناغې له خدایانه ولې جوړکړو په یوه کې خدایانه ولې جوړکړو ناوی ته به وي چې د عبادت کوي پرمهمه کوي ان ربکم و ربها زده دین استاسو ربي مو د دې منبددي ته سیدي لا کوي او خپل عکسونه ته جوړکړوږي ناوی باه کست سیدي لا زه زکه وتدوبخه عبد الله ابن عباس ابو ی چې دی پسандو کې پزمت کوي او یا زره پریدیستان او وال حت کا پریدیستان عبادت او وال دا کا خدایان مستان دانش پته دي علي حوت زکه وشو چې د جور کړی په لپه پېنښ چې خدایان مستان انته هغه خدایان چې تا خلک له کوم جوړ کړی دي قال وی سنقتلوا زردی چی من با قتل کو ابنا ددوی زامن ددوی دوبارا دوبارا گولی خان یوار خود پیدایش پتیم کیوں کنا دو دوباره روگر دی دا او نستشی پیتوبا پیگی زنان ددوی دپره پرد خدمت ندام یو عذاب دی کنا دی او این نا پوکهم او منگ دا پاسدوی قاہرون غالی پیو دوی مغلوب دی میدے والی بیداکار شروع کو دیکی دوه خبری بھی دیکی دو خبری بھی پیدان مشمان بیا قتل په شروع کو د مش دالکانو قتل چی او دادا چې منګه عقسه غالی بي او ته مخلوبه یالکان دنه وجې وجوا او دمدادا چې موسیه موجود چې کم دي اغلا پیدا ندی منګه عقسه لګیو چې هغه پیدا روان نشي دا ندی کولای اوه س زبردست عزوین پریب دی خیال لري وتا دی پرې ټګور وی یره ماته داري چې دا وشتي کوم لګیا دي دا غ موسی نه دی پیدا کی کی مونږه عقل سره دیو ما شومان بجنه چا پیدا نشي او داس او بل ترو جنګ دی ما غ خلک ما لچ په درنه جونیان او کوم خبره کړی ته نا غبل دی پرې هغه بدمنګ نه پیدا کی کی نه ہوتا سر زاب عذی فرې بیجو او دومره ظالم شړې دی ه دو م رقم دغه سره دی پیکر په دې کې چلوړي توبه قال موسی وی موسی عليه السلام بس دا اشاره ور خدای اولنې شارده نو خدي په اشاره و مشارونه پیږي چې پډان پیلې دي وطني ویل کنه پډان پیلې نو يهود پې نه پیګنو د دې وجنه بیا موسی عليه السلام محتاج شو قال موسی لا کوم استاین د ښیاره شوشه پیګیم دا غواړې بالله پیګې په الله تعالی نه چې تذروه تکوي عجزیکه مې او صبر وو پیګې او صبر کوه پر زر کا کی سرداز مقدمه مصر چلا او تا کنه کی ټورزم کی لله خدای لرضی یوری صحا وارثان کوي د دې زمتو سره منې شا انا رسول الله ارادو کی منه عبادی اول وخیر العاقبتی او کل انجام چې دې للمتقین دا د پاره د پرځګارانه دې موږ هم که خيري تاسو وایو چې را افغانستان خیری پرته د مسلمانانو لاس ته خدای ورته دا خیر اېب او ملاس احبم د قوه چېعاېب للمتین خولی ا انجامام چې د دا د پرزګاره د دا د خودې درچرو خبره ده, دا دا ده خبر قالو نوچ او نه منږته ضرر رسولی شوي داې بنیستاع لبیه قالو بیم سید درپو خلک دی که نه چې منږ ته ضرر رسولی شويدي په ضرر اوزینا به حاضل عزی منږته ضرره رسولی شوي په من قبل انته تی لم بعد دینه چته من ترات تدا نوکړې پریشاله نو زمونږه بچو وجل کېده تا نه پیغمبرین باندې راتګ نو کړې او ومې باندې ما جیتنه او پرستاګې نه چته مون ترالي بي عادتل قتل علينا برته حاذا د قتل فمن قفوا قال عسى بسو سي تصريو کړ دې په نه بنيش ای دینو پټکی اغان دي ته نو قال عسى ربكم قريب د چې پروردګان تاسو یې نه وعده دا عین يو له عدو وکم دشمن تاسو چې فرعون دی او نه قبطیان دي قبطیان واه دې کأن تور کې بتاه اې لموشعل سلام قم ته لموشعل سلام ته به فرعون ته به داسې او یو التا شو خالق کی په ارض پزمکا کی چې د دې پزېونو کې موشه اداوات خدای بیا کړکړ کتبره انکړه خدای کړه نو سمانه چې تاسو د دې په ځای راوستئ نو تاسو ممتقه سی بیغه مفريدي ملخصره دی او کاندي او په فضل دا غه پارا کنه تاسو رب مساعکم اوه کوي پکې د بکه یي فینظرا الله بغوري چې کیپ تاملون چې تاسو څنګه عمل کوئ ای شکر کوو کنه شکرې کوې کنه وی په شان ناشکر ته سوم به قسم کوم الله ته کوئی ولقد خذنا او تا کې شرم منګلې وډو په دې په